Урізномарений трикутник. А що я надто різко повернувся, то й мої співподорожани мимовільно туди глянули. Що там побачив чи почув, брате Михайле? спитав Павло. Хруснула суха гілка, збрехав я. Розділ шостий, у якому розповідається, як ченця Павла мордував біс. Ми знову рушили в дорогу, вже не ведучи балачок, при тому були певним чином пригноблені. Я, звісно, чому. Созон через нерозрішеність своїх сумнівів. Я знову подумав, що його намір написати книгу «Житі святих» при його правничих навичках та маловірстві – ілюзорний. І що він, здається, належить до тих людей, котрі віднаходять лише добрі наміри Щось добре у світі вчити Живуть тим наміром, пестять його і леліють, Але ніколи справи не здійснюють Це і стає причиною їхніх душевних гризот Та й добрі наміри, подумав я, виникають у таких не тому, що вони добродійні і прагнуть добродійності А через страх, що в глибині єства добродійними вони не є Невелика мудрість, що світ розкладається на день і ніч. Живе буття, отінене ніччю небуття. Адже християнська наука вчить нас всечасно чекати смерті. Отже й ходимо ми світом у супроводі цієї тіні. Сама ж людина є добродійна й лиходійна. Одного собі хоче, а друге ним кермує. Одне в собі ховає, друге хоче показати. Але існують люди іншого гатунку, подумав я. Вони не чинять у житті ані доброго, ані лихого. Більше того, кожен учинок здається їм лихим, і вони з того нітяться і страждають, беруть його собі за гріх, а доброго вчинити не можуть, бояться бо, щоб доброчинність не була видима. Такі люди у світі ніхто. Відривається від житейських насущних справ, бо не бачать у них смислу, а бездіяльність проголошують святим життям. Його собі і шукають. Созон деякон шукав людей, котрі живуть святим життям, але святе життя в глибині душі не вірив. «Власне, і не людей із святим життям він шукав, а бажав те життя дослідити, звірити, як сам сказав. Чи не є воно лукаве? А чуди, які вони чинять, чи не є блудом для вивищення себе перед людьми чи й Богом? Отже, чи не хочуть у такий спосіб вони, присвятивши себе Богу, задовольнити своє марнославство?» вирвавшись зі світової рутини і вивисивши себе над нею. Заради того ж таки невтоленного марнославства. Простіше сказавши, цураючись світу, живуть мірилами світовими. Чого б досяг, наприклад, Микита Ступник, коли б залишився свинопасом чи вівчарем, а постійно, богобоязненно, по-християнському чесно жив? А відрікшись від світу, у цьому таки світі він став славетний по цілій Волині й по лісі, та й по околочних землях, бо звідусіль до нього стікаються люди і множать славу його. Отже, ставши славетним, він прирік себе на те, чим він є. А йдуть до нього нещасні і уломні, тобто такі, які випали із житейського плину, чи ті, в яких горить невдоволення». Смуток та непевність, тобто уломні душевно. Про цікавих не говоритиму, цікавість їхня також ознака убого на враження життя. Але годі гадати наперед, бо тоді я і вподоблюся діякону Созонту з його ненаписаною книгою та правничими розшуками. Про Павла я знав менше, він не встиг ще достатньо проявитися. Зовні був ніби чернець-простак, бо дивився на світ наївними очима. Але чудово знав святе письмо та й певне не одну перечитав книгу з монастирської бібліотеки.